Він раз за раз виглядав зі своєї схованки. Через деякий час Володя спробував навпомацьки розібратися, наскільки простора його печера. Йому захотілося дізнатися, чи вдасться вибратися іншим боком, аби не дертися вверх, хапаючись за прогнила коріння дерев. Однак ідея із промацуванням виявилася не лише дурною. А ще й небезпечною. Король лісу. Коли володя зрозумів, що знаходиться у печері, в яку він провалився, серце мало не вирвалося із грудей. Він усвідомив, що життя його опинилося на волосині, ведмідь дивом не прокинувся але міг різко встати і розірвати нахабного чужинця на шматки посмерділої страхом плоті. Хижак ніколи не пробачає втручання на свою територію. «Допоможи мені, Господи! Благаю тебе!» – прокручував у думках Володимир фразу. Він дотягнувся руками до коріння, яке нависало над ним, і схопився за нього. Залишалося тільки піднятися та безшумно дременути якнайдалі. Не лякав Володю навіть невідомий переслідувач, у порівнянні з перспективою стати кормом для бурого хижака, який два місяці спав і нічого не їв. Замерзлі руки схопили спершу один корінь, Потім інший. Доводилося діяти максимально безгучно, аби не сполохати сонну тварину. Володя міцно тримався, хапаючись за корені, немов зарятувальні круги на воді. Швидкі рухи могли призвести до катастрофи. Земля під руками осипалася. Вибравшись по пояс із барлоги, володя оглянув галявину. На снігу не було видно ані його слідів ні відбитки переслідувача. Сконцентрувавшись на цьому, він не забував і про хижака внизу. Однак життя саме подарувало йому шанс відчути себе на місці головного героя із фільму «Вцілілий». Володя схопився за кущ, який виявився відірваною гілкою, і послизнувся але не впав вниз, спершись ногою об щось диво мяке Тіло ведмедя стримало його від чергового польоту у земляну яму. Усвідомивши це, переляканий втікач так швидко подряпався вгору, що за секунду вирвався із пастки і розлігся на протоптаному ним самим снігу. «Слава Богу!» – втішився він. Однак ведмідь його позитивних емоцій не поділяв. Хижак відчув запах кривдника і заривів із печери так сильно, що аж земля завібрувала. Звір не любив прокидатися тоді, коли нічого їсти. «Щоб же ж твою!» – Володя зірвався на ноги. Хижак рвався через якийсь інший вихід із печери, бажаючи помститися на хабі. Його грізне рвіння могло налякати десяток озброєних мисливців, а не те, що переляканого замерзлого туриста. Володя щодуху помчав якнайдалі від розлюченого звіра. Сніг сповільнював його пересування, але бажання зберегти життя штовхало чоловіка вперед, ну не хотілося йому ставати кормом для короля лісу. Ведмій швидко зорієнтувався по слідах кривника. Він винюхав запах людини, яка до того ж була пораненою, і вирішив переслідувати здобич. Сніг підписував вирок втомленому втікачу. За кілька хвилин Володя зміг добігти до спуску із вершини і наважився повторити свій трюк біля хижі. Він не пробирався вниз короткими кроками, а спробував проїхатися на курточці. Спершу це здавалося саме тією ідеєю, яка допоможе скинути із хвоста звіра. Однак Бурий теж виявився досвідченим у швидкісному пересуванні горами. Зупинившись внизу, Володя глянув на слід і побачив найдивніше видовище у житті. Ведмідь котився схилом вниз, зносячи усі кущі на своєму шляху. Він міг дістатися до своєї жертви за лічені хвилини, не залишаючи жодного шансу. Від такого звіра взагалі важко втекти у звичній для нього місцевості. Від переляку втікач вирішив не дертися на сусідню гору. Під час підйому він не мав жодного шансу проти ведмедя. Володя помітив дерево з кількома гілками і наважився вилізти на нього. Руки не могли нормально хапатися за слизьку кору, однак прагнення жити та адреналін додали йому сили. «Коли Володя дістався до вершечка...» Ведмідь уже був внизу лапами по стовбурі, намагаючись вирвати дерево та дістати клятого нападника. Людь короля гірських хижаків не знала меж. Він дивився на жертву і облизував свої гострі ікла. Молодий ведмідь захотів поласувати м'ясо. Тембрява Боягузам не союзник Ведмідь довго лютував біля дерева, але Володя міцно зачепився і не бажав злазити. Йому пощастило, що розлючений звір не захотів дертися вгору, хоча мав усі шанси дістатися до ненависного йому чоловіка. Спершу ведмідь був лапами по стовбуру та волав, ривів на всі гори, однак потім вирішив відпочити і кудись подався. Володя зрадів відступу ведмедя та все одно не поспішав спускатися. Для впевненості він спробував примотати себе якось до дерева. Довго у такому положенні він сидіти не міг, однак від голодного звіра теж можна було чекати будь-якого підступу. Ведмідь вмів причаїтися та чекати на свою жертву. Переляканий чоловік висів на дереві, аж доки не почали боліти руки. Вони й так уже не мали сили, а тут іще й довелося перебувати у стані напруження такий тривалий час. Ведмідь повністю зник з горизонту, немов був поглинутий темрявою та снігами. На дереві. Володя вперше помітив, що снігопад вщух. Хуртовина заспокоювалася. «І що ж мені робити далі?» – пошепки повторював Володя. З часом на небі почали розсіюватися темні хмари, на зміну ним прийшло нічне небо. Місяць не поспішав виходити на небосхил, аби допомогти підступному вбивці власної дружини. Володя вважав себе таким, усвідомлюючи важкість скоєного. Він увесь час не припиняв думати про вбивство. Але… але ким же була та інша жінка? Він чудово пам'ятав, що заснув поруч із пораненою Лесею, а прокинувся поруч з чужинкою. Одяг, руки та понівечене обличчя видавали у покійниці підміну. Вона не могла бути його дружиною, оскільки відрізнялася за усіма зовнішніми рисами. Навіть зріст і той був значно меншим, аніж у Лесі. Врешті... Володимир відпустив стовбур і спробував опуститися трішки нижче. За декілька хвилин він зумів злізти на іншу гілку, однак це стало його черговою помилкою. Закріпившись на новій гіляці, недосвідчений турист ризикнув спуститися іще нижче. На перший погляд нібито товста гіляка виявилася сухою. Вона тріснула, на уся маса його тіла натисла на неї, і він впав. Політ тривав менше секунди. Володя запищав по-дівчачому, не контролюючи свої емоції. Однак на цей раз Доля вирішила познущатися над ним не так сильно. Він упав у височенну кучугуру снігу. Удар був відносно легким. «Анайби вже мене чимось прибило!» – вилився розпачливо Володя. Вперше за подорож він не отримав травми чи гематоми, хоча якщо судити долю за подарунками, то вона явно сприяла Дворецькому. Йому вдалося заснути поруч із дружиною і не замерзнути – Впасти та котитися із дуже стрімкого схилу, але не зламати шиї, а ще втекти від переслідувача і майже вчасно вибратися із печери розлюченого ведмедя, ставши при цьому звірюці на морду. Як я взагалі зміг залишитись живим, подумав володя. Правою рукою він схопив трохи снігу і підніс до губ. Володя відчув, що його турбує сильна спрага. Сніг танув у роті, допомагаючи подолати неприємну сухість у горлі. Однак тієї миті підсвідомість раптово підкинула спогад про закривавлену дружину. Володя виплюнув сніг і закашлявся. Він підвівся з мокрої землі, спираючись руками та нахиляючи голову. Йому хотілося виблювати усе, що було у шлунку. Ти десь тут? раптом із темряви долинув жіночий голос. Володя зірвався на ноги та почав крутитися навколо себе. Даремно він намагався обдурити інтуїцію, блокуючи думки про дружину. Посеред лісу. Хтось раптом почав плакати, ніби заблукавши. Володя відчув бридкий запах, однак ніяк не міг зрозуміти, де його джерело. Його тіло температурило, тому розум міг викидати галюцинації. «Це все, це все вчувається», – переконував він себе. «Вона померла, а мені? Мені хтось підкинув іншу жінку». «Я бачив її тіло. Мене беруть в люки. Це ввижається». Йому хотілося замкнутися і вкритися ковдрою, доки страх не відпустить. Однак поруч не було ані матусі, ані домівки, ані ковдри, ані можливості втекти. Дикий холод не давав можливості вирубатися. Біль не давала заснути від втоми, а адреналін не дозволяв замерзнути наживо. У мене галюцинації, мені все це наснилося, я помер і потрапив у пекло». Він зупинився та витріщився на сліди з гори, звідки скочувався із ведмедем. «Коли людина боїться, вона може навіть власний голос прийняти за чужий». Щойно він встиг промовити це в голос, як на плече йому лягла чиясь рука «Ні, коханий», – сказала дружина, – «це не марення, це просто я» «Повернення» Володя зірвався і поповз галявиною, намагаючись втекти, він не міг стримати нападу страху, серце погрожувало вирватися із грудей, розриваючись удар за ударом, моторошний голос не обіцяв нічого доброго тому, хто скористався бурею, аби помститися беззахисній дружині. Не тікай, намагалася зупинити його жінка. Він не піднімався з землі, нагадуючи солдата під час обстрілу. Відповзав якомога далі, не знаючи, у який момент потрібно спинитися. «Від такого не втечеш, якби швидко ти не рухався». «Ти не втечеш!» – лунав голос за спиною. «Від себе важко втекти!» Володя не зважав на слова, – Серце билося так сильно, що вони ховалися за його гупанням. Однак все одно виникало якесь дивне враження. Моментами могло видатися, наче слова виривалися не із лісу, а із його голови. «Коханий, я так стомилася на тебе чекати. Шість років на самоті!» Володя полз, не дивлячись перед собою, – а тому неминуче зустрівся лобом із деревом. Широкий стобур дуба вмить зупинив його відступ. Кохане моє сонечко. знущалася жінка, мій рідний, мій любий. Він кинувся дерти нігтями висхлу кору. Це все робилося на осліп. Володя страшенно боявся розплющити очі та зустрітися із нею поглядом навіть на долю секунди. Леся повернулася за ним. «Ти що, не хочеш мене бачити?» – запитала жінка. Незумівши обійти дерево всліпу, Володя впав та почав гатити кулаками по снігу. Він не міг стримати сльози вкотре, показавши свою слабку справжню натуру. Завжди за нього хтось заступався. Він ніколи не лишався із жахом наодинці. «Ти мусиш поглянути на те, що зробив зі мною. Мусиш!» – розгнівалася Леся. «І тоді... тоді ти підеш?» – наважився запитати Володя. «Піду, але не назавжди». Він відчував сліди сліз на щоках, як завжди бувало, коли хтось його ображав чи лякав. Володя боявся глянути на дружину, здогадуючись про її зовнішній вигляд. Караючий погляд знову буде його проклинати». Однак вибору він не мав замерзнути у темряві або знайти шлях до втечі. Відчувши, що голос на секунду замовк, володя підвівся на ноги і спробував отямитися, коли очі знову вловили силуети дерев, щось змінилося. Він раптово обернувся за спину, але там нікого не було. Зникла дружина. Ніби й не говорила до нього дивним голосом. «Господи, я божеволію!» – сказав Володя і почав обходити дерево. Він кинувся бігти і щойно помітив стежину поміж дерев, але вдалося йому зробити всього чотири кроки. Володя не хотів вірити тому, що відбувалося попереду, Однак дорогу йому переступив якийсь силует. «Чорт!» – крикнув він і спробував знову заплющити очі. Та було надто пізно. Він підбіг настільки близько, що зустрівся лицем до лиця зі зниклою дружиною. Виснажені очі із червоними капілярами витріщалися у темряву, наче тонули у глибокому болоті. Володя не мав сили на нову втечу. Його тіло ослабло. Леся стояла перед ним у несподіваному образі. Жива людина не могла так з'явитися. На ній були лише бюзгалтер і трусики. Її босі ноги стояли на вкритому бордовими плямами снігу, а мертві очі лякали такою глибокою порожнечею, що розум не міг її сприйняти. Володимир чудово розумів, що дружина не змогла вижити, але це відійшло далеко на задній план у порівнянні з іншими деталями на тілі Лесі. Навіть у напівтемряві він зміг відзначити на її грудях та животі безліч моторошних слідів. Паніка скувала втікача настільки сильно, що навіть крикнути він не міг. Чоловік витріщався на жахливі укуси та згадував побачену вранці жінку поруч із собою на дерев'яній підлозі. Вона, щоправда, була більше покусана, аніж його дружина. Ми знову разом. прошепотіла Леся. Хто? ледве витиснув із себе володя. Покійна глянула на нього так, наче не могла сказати цього вголос. Вона підняла руку і провела по щоці коханого. Мертве обличчя наблизилося і спарлося йому на плече. Володя поглянув на голову дружини і ледь тримав крик, помітивши сліди від удару до одвірка. Алеся обхопила коханого руками і продовжила розповідати. «Він завжди поруч», – сказала вона на вухо. «Хто?» – запитав, видихнувши одне слово Володя. Вендиго. Леся поцілувала його у почорнілу щоку, викликавши там такий біль, що йому захотілося відірватися та перестрибнути в інший світ. Володя заволав, не витримуючи холодного доторку. Він завищав так, що земля трісла, і чорна яма поглинула його. Моторошний поцілунок не відпускав. Володя відчув, що лежить на чомусь дуже холодному, і підірвався. Його погляд витріщився вниз, а обидві руки хаотично почали хапатися за стовбур дерева, вкритий кіркою льоду. Він наче й не падав із нього, коли пішов ведмідь. Через крик та незграбні рухи він більше не міг схопитися за гілку, ледь відчуваючи пальці. Йому не вдалося протриматися на дереві, тому довелося повторити падіння зі сну. Володя впав на кучу гуру снігу перед деревом, переживши те відчуття, яке люди називають словом «дежавю». Послаблення болю. Після жахіття володя півдня рухався горами, долаючи один по одному стрімкі схили та круті підйоми. Хуртовина на деякий час вщухла, однак високі замети продовжували перешкоджати йому вирватися із полону гір. До обіду на небі з'явилося сонце. Світить, сліпить. «А холод розігнати не може», – буркнув Володя. Він вийшов на довгий безлісий хребет і рухався ним, роздивляючись по обидва боки сині гори. Хотілося якомога швидше дістатися, бодай, до якогось селища і попросити про допомогу. Володя двічі перепочивав. Він навіть наважився зняти із себе взуття та оглянути ноги. Деякі пальці виглядали почорнілими, як і на лівій руці. Це мотивувало його рятуватися швидше. Спинившись втретє, Володя не побажав дивитися на кінцівки. Вони не припинили боліти, нагадуючи про себе кожним кроком. Моментами йому здавалося, що цей маршрут стане останнім, пройдений ним своїми ногами. Страхи перед потойбічним поступово зменшувалися, віддаючи перше місце реальності. На вершині лисого хребта Володя раптом вийшов до кам'яної будівлі, яка самотньо стояла у снігах. Спочатку він не наважувався зайти всередину, однак біль у кінцівках та бажання отримати допомогу переконали його ризикнути. Втомлений утікач мусив хапатися за кожну рятівну Соломинку. «Тут? Тут хтось є?» – крикнув він, прочиняючи двері у будівлю. Вона складалася тільки з однієї кімнати із просторими вікнами. Перед найбільшим вікном стояв дерев'яний стіл, який присипало снігом через розбиту шибку. На столі лежали якісь старі карти із незрозумілими малюнками та потертими буквами. Читати їх можна було тільки під збільшувальним склом. Біля столика валявся перекинутий металевий стілець зі спинкою. – Допомоги не буде, – не стримав розпач Володя. Він підійшов до столика і сів, наче нікуди й не поспішав. Хотілося нормально відпочити хоть кілька хвилин і забути, бодай на миттєвість, про біль та холод. Володя не відводив погляду від вікна, оцінюючи силуети синіх гір. За кілька сотень метрів йому потрапили в очі довгі пасма, які підіймалися над лісовими масивами та торкалися хмар. Через кілька хвилин. Пішли сльози. «Ти... ти не прийдеш до мене у білий день! Ти залишишся у страшних снах!» Він пригадував дружину, жалкуючи скоєне. З убивством весь його світ розколовся на дрібні друзки, що порозліталися і більше вже не склеяться. За один раз дізнатися, що твоя мама могла бути причиною отруєння твоєї дитини, йому не хотілося повертатися до рідних, які й були винні у всьому. Ні, ти сам винен у всьому, перебив він власні думки. Сказане було правдою. Володя помітив на столі уламок дзеркала і глянув у нього. Видовище лякало. Зі скла на нього дивився чоловік із почорнілим носом, чорною щокою та темними синіми плямами, які невідомо звідки взялися на обличчі. Здавалося, наче дзеркало показувало справжній вигляд забрудненої вбивством душі. Розгнівавшись на побачене, йому захотілося вбити себе і припинити тікати від жахів. Все одно, після скоєного, нормального життя уже не буде. Він підняв уламок і приклав до артерії на шиї, та так і не зміг наважитися зробити це. Володя плакав, трусився, пищав, але не різав. Ти, це ти. «Ти підбурив маму! Це ти вбив дитину! Ти вбив Лесю! Ти!» Він кричав до дзеркала, повторюючи в голос свої найбільші страхи. «Це ти, клятий вендіго! Ти будеш вічно жити у снігах і жарти власну плоть!» Від луння розходилося горами немов вовче виття серед ночі. Аби себе добити... Виснажений втікач почав кричати голосніше і натискати сильніше на уламок скла. Однак рука все одно не могла знайти сили встромити дзеркало у горло. Володя відклав уламок і почав знімати куртку. «Яка різниця перед смертю? Чи лежатиме твоє тіло в одязі чи ні?» Мороз збереже його доти, аж доки не знайдуть. Він скинув куртку та взявся за інший одяг. Стягуючи із себе светр, йому здалося, ніби у кишенях може бути щось гостріше за уламок дзеркала. Володя шукав онімілими пальцями, але не знайшов нічого, окрім якогось порваного клаптика паперу. Відкинувши непотрібну знахідку, Володя стягнув теплий светр і здерез себе футболку. Тоді взявся за штани та спідня. Нарешті навіть холод не зміг зупинити його бажання припинити жах і біль. Приставивши вдруге уламок до шиї, втікач знову закричав. «Ти, ти мусиш померти, клятий Вендиго! Ти вбив свою дружину!» Уламок під тиском руки надрізав шкіру на шиї, прориваючись до артерії. Він кричав, пищав і плакав, але дивився тепер не у вікно і не на гори. Він чомусь дивився на шматок паперу. Десь у підсвідомості зародилася думка, що там може бути написане щось важливе. «Візьми, візьми і прочитай!» закричав собі в голос Володя. Він відпустив руку від шиї і почав крутитися. Нікого поруч не було. Володя бажав відкрити таємницю єдиної знахідки із кишені, однак паралельно із бажанням підсвідомість породила страх подивитися у невідоме. «Прочитай! Прочитай!» – він кричав сам до себе. «Прочитай, боягуза!» Рука із трьома відмерзлими пальцями потяглася і підняла аркуш. Він обережно розгорнув, подивився і не повірив прочитаному. Такого просто не могло бути. Це нагадувало якусь моторошну паралельну реальність. Володя миттєво передумав помирати, доки не повернеться назад у колибу, і не дізнається правду про розірвану звірами жінку на місці його пораненої дружини Вирізка із газети Володя прочитав уривок тричі, а тоді одягнувся Йому здавалося, наче за ним знову хтось почав стежити Довелося терміново натягувати холодне лахміття Оглянувши через вікна периметр, він переконався, що там безпечно та перечитав знайдений папірець в четверта. Інформація із газетної вирізки лякала його не менш за моторошні видіння та перспективу замерзнути. Оксана Ленківська у статті викрадач туристів наганяла страху. На статті значилася дата. 17 грудня 2020 року. Але ж, але ж газети не брешуть. Володя уважно вчитувався у кожну літеру, шукаючи підступу. Зима прийшла у Карпати так само несподівано, як зник із електронної декларації нашого міського голови новий автомобіль. Снігів немає, зате майже усі гірські дороги у болоті. Виняток становлять тільки маршрути для дорогих курортів. Однак мене турбують не адміністративні справи і незвичні корупційні скандали. А дещо набагато страшніше за політику. Поліція воліє про це не говорити. Коли я тільки почала працювати у нашій редакції, мені довелося писати статтю про канібалізм. Усі пам'ятають той випадок. Молоду жінку вбили та понівечили, імітуючи напад диких тварин. Суспільство зраділо тому, що вбивця був спійманий і поміщений у психіатричну клініку. Однак мене іще довго не відпускало відчуття неприємного осаду. У цій статті я опублікую дещо моторошне, тому... Прошу не читати її людей із вразливою психікою. На мою думку, викрадення та вбивства у горах не припинилися після виявлення та арешту вбивці. Буквально через рік ДСНС повідомили, що у січні згірне повернулися четверо туристів. Трьох пізніше знайшли. Однак дівчину 26 років, яка зникла у районі де за рік до того сталося жорстоке вбивство, так і не було виявлено. Я намагалася залучати активістів та поліцію, але Анастасію Войцяхівську оголосили зниклою безвісти. І з тих пір такі речі трапляються майже щороку. 2017-го Сергій та Вікторія Оленярі вийшли у гірську подорож у цей самий період. І вони також безслідно зникли. У лютому, понівечене тіло чоловіка, знайшли на березі гірського струмка. Цього разу це були звірі. У 2018 році студентка Львівського національного університету вирушила із хлопцем в подорож. Хлопець зміг повернутися, але дівчину так і не знайшли. В цілілому була висунута підозра – Однак Василь Лемків зумів довести, що зникла сама, вирушила у гори після сварки. Отож він не відповідав за те, що із нею трапилося. Вісімнадцятилітня Світлана Колісниченко і досі не знайдена. У 2019 році зниклу мандрівницю Ольгу Світличну вдалося знайти. Свідки у пізнання і досі не можуть спокійно розповідати про побачене. Бідолашна замерзла у лісі і, на думку поліції, теж стала жертвою голодних хижаків. Її роздерли грудну клітину та черевну порожнину і грубо повиривали органи, а тоді пошматували решту тіла. Експерти не змогли довести причетність людини до скоєного. Дівчина нібито заблукала і не змогла вибратися із гір. У 2020 році в газетах знову писали про зниклих туристів. «Схожих випадків не вдалося виявити. Однак я не припиняю стежити за пошуками. Усім відомо, наші пропускні пункти дуже легко оминути». А більшість туристів часто нехтують власною безпекою і не фіксують виходи. Це створює побоювання, що жертв може бути значно більше. Будьте обережні, вибираючи маршрути. Аби попередити вас, я повернуся на початок і розповім вам про перший – Володя неспокійно опустив погляд до краю клаптя паперу. Та продовження газети не збереглося. Вирізка зіпсувалася у кишені, наче перебувала там дуже довго. Йому стало неймовірно страшно. У голову прокрадалися дивні думки. Прочитані рядки не могли розповідати правду. Такого у природі не буває. Пекельне коло. Прочитавши, Володя відчув, що змушений витримати подорож до кінця. Потрібно було повернутися та розповісти поліціянтам про те, що відбулося у покинутій колибі. Він був готовий покаятися у нападі на дружину. Але понівичину незнайомку убив хтось інший, хтось набагато страшніший. І цей хтось міг довго гнатися за ним від самісінької колиби до печери. Таких свідків не відпускають. Спочатку йому доводилося ховати замерзлі руки у кишені куртки, але потім це видалося безглуздим. Частина пальців починала чорніти, прогнозуючи майбутню ампутацію. Аналогічне відбувалося і з ногами. Непідготовлений до тривалого перебування у горах, втікач поступово помирав, однак не припиняв іти у невідомому напрямку. Володя не вмів орієнтуватися на місцевості. До вечора знову розгулялася хуртовина – перетворивши пересування на нестерпну муку. Володю рятували тільки густі дерева. Він спустився і рухався під ніжем, не наважуючись підійматися на вершини. Зверху вітер дув так сильно, що цілком міг знести його з ніг. Шансу побачити, бодай, якісь орієнтири не було. «Я повинен». «Я повинен дійти до поселення та розповісти!» Володя повторював це в голос щоразу, коли завершував лічити до десяти тисяч. Годинника у нього з собою не було. Інших засобів відволікти увагу від страху померти теж. Доводилося постійно лічити кроки. Моментами приходила думка, що Леся цілком могла вижити – Убивця замордував якусь іншу жінку. Тіла дружини поруч не було. Володя подумав, що вона могла перебувати у полоні, не здатна поворухнутися після його удару. Він втік, залишивши її наодинці із убивцею, тому мусив негайно повернутися. Однак сили вистояти у такому стані проти жорстокого звіра він не мав. А поліціянти, поліціянти мусили негайно втрутитися. Навіщо вбивця підкинув мені іншу жінку? Минаючи десятки та сотні метрів глибоким снігом, він не припиняв роздумувати про мотиви вчинків нелюда. Вбивця міг вирішити пожартувати над таким, як і він сам, підкинувши йому замість однієї пораненої жінки, абсолютно іншу. Але чим мав завершитися цей жарт? Свідок наприкінці мусив померти. «Невже ми з ним схожі?» Володя думав про це, здригаючись при спробі уявити вбивство. Вони не могли бути схожими. Йому ніколи не вдалося би холоднокровно вчинити речі, які змушували шлунок стискатися та викидати все. І ще з дитинства Володю постійно турбував сильний рвотний рефлекс, коли він бачив кров. Це здавалося неймовірним, але думки не давали йому впасти та заснути. Володя у хуртовину подолав величезну відстань, знемагаючи від втоми і голоду. Однак зумів вижити та дістатися до гори із величезним волуном. Він зрадів побаченому орієнтиру і стрімголов почав рухатися у тому напрямку. Останній ривок був здійснений із надзвичайними зусиллями. Без руки більше не могли йому допомогти. У якийсь момент нічної подорожі він просто припинив їх відчувати взагалі. Із ногами справи складалися трішки краще, але пальцями поворушити уже не вдавалося. Тіло витрачало останні запаси енергії. Рятівний камінь здавався усе ближчим і ближчим, мотивуючи вставати після кожного падіння у сніг. Володя хапав сніжинки ротом, намагаючись бодай таким чином здолати жахливу спрагу. Раз по раз при цьому у нього виникало відчуття, що вдасться після каменю побачити бодай якийсь натяк на маршрут порятунку. «Нарешті!» – вигукнув Володя, досягнувши орієнтиру. Спочатку він впав на коліна і заплакав, а тоді знову звівся на ноги. Навколо простежувалися два можливі напрямки для подальшого руху, однак не вони звернули на себе увагу втікача. Володя помітив на величезному валуні дивний знак у формі тризуба і відчув дежавю. Умить йому перехотілося кричати. «Ні, цього не може бути!» Прошепотів Володя, притулюючись до валуна. Повільними кроками він підійшов до краю та зазирнув за нього. Йому не здалося. За добу смертельно втомлений втікач пройшов пекельне коло. Жорстока доля знову повернула його на місце вбивства. Володя дивився на колибу і не міг повірити власним очам, тому що із комина над нею піднімався густий дим. Сліди не люда. Володя обмерзлими пальцями витер очі. Йому не хотілося вірити у побачене, але над колибою дійсно підіймався білий дим. Там наче хтось готував сніданок для спраглого та голодного мандрівника. Воно все нагадувало пастку, тому потрібно було розвідати. Він причаївся і довго вичікував, однак до колиби ніхто не повертався. Не витримуючи холоду, Володя наважився підійти ближче і зазирнути всередину. Нагадуючи шпигуна із комедійних фільмів, він підкрався до вікна і краєчком ока оцінив ситуацію. У коменку горів вогонь, але поруч нікого не було. Володя простояв біля вікна понад десять хвилин, а тоді вирішив змінити ракурс, підійшов подивитися до іншого. Звідти теж нічого не вдалося помітити. Врешті підглядання набридло. Коли страх на мить відступив, повернулася звичайна цікавість. Йому вдалося відчинити двері. Тут все змінилося. Жінка із підлоги кудись зникла, залишивши після себе тільки мокру пляму. Володя впав на коліна і почав шукати доказів, аби довести собі, що він не збожеволів. Знайти витерті докази вдалося без особливих зусиль, адже з дерев'яних дощок змити кров не так просто. Значить, значить, вона була справжньою, просто її тіло хтось прибрав звідси. Володя підійшов до вогню та помітив неподалік від нього кинутий на призволяще чорний наплічник. Такого не було ані в нього, ані в лесі. Це могло означати тільки підтвердження найгірших побоювань. У Колибі таки ще хтось був. Вони випадково наткнулися на моторошного вбивцю. Пальці не рухалися. Тому розтібати наплічник довелося зубами. Володя помітив у ньому ножа та аптечку із різними препаратами. Власник сумки добре підготувався до походу в гори, маючи усе необхідне навіть для операції у надзвичайно складних умовах. Володя коперсався у речах, ймовірно, вбивці, розуміючи, що той будь-якої миті може зайти до колиби. Викравши ножа та аптечку, він почав готуватися до втечі. Голодний втікач викрав усе, що міг, тому вирішив вибиратися із Колиби та спробувати прорватися тим маршрутом, яким вони разом з дружиною прийшли сюди. Він мусив повідомити всіх про вбивцю. Покидаючи Колибу, Володя мав намір підніматися до каменю своїми свідами, але в останній момент звернув увагу на калюжу крові на снігу. Він побачив чіткі відбитки чоловічих чобіт і смугу, де вбивця міг тягти за собою тіло покійної незнайомки. «А може і тіло Лесі десь там також?» – подумав Володя. Він мусив дізнатися все про вбивцю, якщо хотів у майбутньому зберегти віру у власну невинність. Врешті Володя міг поранити дружину. Однак смертельного удару їй завдав хтось значно жорстокіший та безжальніший. Дещо пізніше він страшенно жалкуватиме, що пішов до жартовника. Але життя не часто повідомляє нам перед тим, як почне травмувати. Іти протоптаними слідами довелося й декілька сотень метрів. Володя ставав там, де уже проходив вбивця, аби не лишати власних слідів. Діставшись до кінця стежини, він помітив ретельно вичищену від кущів та гілок галявину на який хтось уже спорудив кам'яний вівтар. Посередині була насипана гірка із каміння, а навколо неї ціле коло із виставлених на снігу затесаних дерев'яних кілків. Побачене мимоволі розбурхувало уяву. Володя обережно вийшов на галявину і роззирнувся навколо, перевіряючи, чи немає нікого поруч. Він пройшов кілька кроків та спинився біля каменів. На відстані кількох метрів час зупинився, наче у фільмах жахів перед кульмінацією. Здавалося, що вбивця може із хвилини на хвилину вискочити і вдарити у спину. Не бажаючи світитися на відкритій галявині, Володя присів і сперся на камінь. Він дав собі часу віддихатися перед тим, як глянути на картину перед вівтарем. Там було найстрашніше. Моторошний жах паралізував його, прибивши ніби цвяхами погляд до рукотворного вівтаря. «Боже, правий!» «Врятуй мене і визволи!» – хотілося йому закричати і хотілося молитися. Володя витріщився на два стовбури попереду і плакав, не маючи сили відвернутися. Він не міг пережити жах, про який вголос ніхто не намагатиметься розповідати, навіть після публікації деталей страшної справи зниклих туристів. «До стовбурів!» Колючим дротом хтось прив'язав двох понівечених жінок. Вони були перетворені на опудала. В голови вбивця повстромляв роги тварин. На мертвих обличчях йому вдалося відтворити за допомогою голок та прищепок дві страшні усмішки, що розповідали про пережитий перед смертю біль. Володя плакав. Здригався, але закричати не міг. Він повільно почав відповзати від вівтаря до кущів, не підводячи очей. Вбиті жінки наче стежили за ним, нагадуючи про скоєний з дружиною. Він поранив Лесю. Він залишив її беззахисною для зустрічі із нелюдом. І тому... Тому він став мимовільним співучасником найжахливішого із бачених людиною вбивств. Не минуло навіть десяти хвилин, як переляканий Володя знову побіг, знаючи, у якому напрямку мусить рухатися, аби вийти до людей. Він повинен був спуститися із гір і розповісти про жахіття, які далеко від цивілізації творив якийсь божевільний нелюд. Так, саме нелюд. Адже нормальна людина таке не могла скоїти. Виснаження Виснаження вбивало його організм. Тікаючи по коліна сніговими заметами, він не відчував пальців ані на руках, ані на ногах. Усе інше вціліло тільки завдяки активній циркуляції крові. Шлунок скручувало від голоду, а горло дерли невидимі кіхті спраги. Поступово втікача покидав навіть зір. Йому хотілося вкотре заплакати, подумки проклинаючи хуртовину, однак на це більше теж не лишалося енергії. Володя озирався при найменшій підозрі. Йому раз за разом здавалося, що вбивця повернувся у колибу, та виявив крадіжку, якщо іще до того не помітив сліди від віптаря до густих хащів. Підготовлений до такого полювання, нелюд доволі швидко зможе вистежити та наздогнати ослаблену постійним пересуванням жертву. Тоді доведеться і йому приєднатися до тих двох на стовбурі. Після двох годин пересування Володя опинився в густому лісі. Там він вперше дозволив собі зупинитися, аби скористатися аптечкою. Однак звичайне розпакування бента і те виявилося для нього справжнім випробуванням. Сівши на сніг, він почав роздивлятися власні руки. Побачене здалося заслуженим покаранням вищих сил за напад на дружину. Всі пальці повністю захопила чорнота, яка почала пожирати й руки, кисті. Володя зрозумів, що коли чорна зараза поповзає ще на кілька сантиметрів, це призведе до змертвіння не тільки плоті, але й кісток. І тоді, тоді руки ампутують вище ліктя. Аптечка виявилася доволі бідною на антисептики. Тому самодопомога закінчилася обмотуванням бинтом. Володя затис один кінець бинту зубами, а іншим намагався як-небудь обгорнути почорнілі руки. Наприкінці якимось дивом йому вдалося зубами зафіксувати бинт, тому що зав'язати нерухомими пальцями він його не міг. На тому ж самому місці, де відбулося бинтування. Володя загубив ножа, але особливого жалю це не викликало. Із обмороженими кінцівками він втратив здатність тримати руків'я, тому явно не зміг би при зіткненні з ворогом скористатися єдиною можливістю зрівняти шанси у бою. Присипавши снігом аптечку, Володя продовжив рухатися і уже значно повільніше. Не вперше йому довелося попутно викашлювати із себе криваві згустки. Легені теж не витримували холоду і здавалося. Фізичний біль нагадував пекельні катування, на які заслужив нападник. Однак це було тільки першим етапом. По обіді втікач майже повністю припинив іти, втративши будь-які орієнтири. Йому не вдавалося вирватися із полону хвойних дерев, які закривали запаленим очам увесь огляд. Володя помирав. Нервова система втратила контроль над відмерлими кінцівками, яких більше ніщо у цьому світі не могло врятувати. Після шоку він почав температурити та безперестанно кашляти. Дихати йому ставало усе важче і важче. До вечора втікач зупинився, усвідомивши, що не знає, куди далі рухатися, і не бачить нічого на відстані більш як десять метрів. Із першими сутінками температура покликала у гості марення. Володя боявся підходити до дерев, кидаючись між ними та волаючи. Йому здавалося, що на кожному дереві висить понівечене жіноче тіло, яке вбивця перетворив на опудала. Страхи почали змінювати реальність. Десятки вбитих на стовбурах нагадували йому про побачене у колибі. Чомусь кожна із них мала тільки одне обличчя. Всі ті жінки були схожими на покійну дружину. Володя повз і не зупинявся. Дрібка надії дарувала йому шанс вибратися, де стікляті гори мусили закінчуватися поселенням із живими людьми. Він хотів вибратися із цього мертвого лісу. Таке не могло відбуватися у реальності, но вже точно не у 21 столітті. Давно минули ті часи, коли володар Волощини, Влад Дракула, садив на палі турецьких яничарів, аби залякувати їх співвітчизників та змусити магнада-завойовника забути про Волохів. Володя проповз землею іще один невеликий відрізок, а тоді просто впав і почав чекати смерті. Однак вона все чомусь не приходила. Темрява завітала до нього значно швидше, а разом із нею на плече ніжно лягла рука покійної дружини. Цього разу Володя навіть не закричав, змирившись із Фатумом. Циклічні видіння Володя сидів у темряві, змирившись з появою галюцинацій. Він не намагався їм опиратися, оскільки від цього ставало тільки гірше. Леся трималася за нього, не відпускаючи із обіймів. Навіть до весілля вона ніколи так його не обіймала. Смерть зробила із нею дуже дивні речі. «Тобі страшно?» Зашепотіла Леся на вухо, при цьому не дихаючи. Тілом пробігся звичний холод, та ремтіння не вдалося приховати. Його поведінка відповідала на всі питання замість нього. Покійна відчувала це, але не поспішала добивати. Вочевидь, вона не хотіла його вбивати швидше за температуру та обмороження. Леся просто тримала його і не відпускала від себе. «Ти... ти прийшла за мною?» – запитав Володя, не приховуючи своєї паніки. «Я прийшла до тебе», – виправила вона. Навколо чорні кольори намагалися боротися із білими, утворюючи дивну картину, яку очі виснаженого мандрівника могли порівняти тільки з димом. У чорно-білому димі реальність теж кинулася битися проти страхів. Однак на захист останніх виступили температура, голод та запалення очей. Хто? Хто всі ці жінки на деревах? не витримав напруження володя. Це марення, відповіла Олеся, не гаючись ані секунди. Вони нереальні? Всі, крім тих двох, яких ти бачив біля колиби. Ті дві цілком реальні. А тобі вірити можна? На відміну від тебе, я бачу картину цілісно. Тільки втручатися не можу. Володя спробував продовжити, але горло раптом судомило Смерть може мати свої закони інколи вона дозволяє повертатися, але забороняє втручатися у життя інших людей. Твоє втручання провокує мене на смерть. Олеся перенесла